Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu alə etrafı anbiya və l Seyyidina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in. Həmçinin uşakların terbiyesi üçün tebhbiq-i azlımlardan onuncusu, əl-icəbeti alə cəmiə və təvcihi l Yəni, uşağın verdiyi bütün sualları cavablandırmaq və onun münasib şəkildə yönətmək, münasib olanını düzgün şəkildə yönətmək. Mimma yətəməyyəzu bihil əvnəu fī məraxilihimul uulə, hiyə əsilətuhumul kətira vəlmumillə. Yəni, uşaqlar həmçinin ilk mərhələlərində e, nə ilə seçilirlər? Çox sualları ilə. Çox və bezdirici sualları ilə. Fəalə cəmil əbə və əmməhət əlləyin həru əbnəəhum fə dərikə buna görə də atalara və analara vacibdir, yaxud da onların öhdəsini düşən odur ki, uşaqlarını bundan çəkindirməsinlər. Liməti min fəvad kəfira, bunda olan çoxlu faydalara görə. Uşaqların çox sual verməsi, uşağın özünün zəkasına davad edir və faydalar var. Faydalardan... Birincisi odur ki, tərbiyə və mədəlik əbnalıq Yəni uşaqların, yəni, yəni idrakını açılması, genişlənməsi, yəni bu suallar vasitəsilə. İkinci qurbul əbna min al-valideyn Yəni belə çox sual verirəm uşaqların ə, valideynlərinə daha yaxın olması. Və üçüncü məali və tuyul min xilal əs'iləti. Yəni ə, uşaqların suallarından onların meyillərini bilmək, hansı tərəfə meyili olduğunu sualları tərəfindən bilmək. Yəni, bu da faydalardandır. Və buna tətbiqi misallardan yəni, necə insan yəni, onların suallarını düzgün şəkildə, münasib şəkildə ə, yönətməlidir və onların şəxsiyyətinin ə, yaxşı qurulması üçün. يَسَلُوا اِبْنُكَ عَنِ النَّارِ Məsələn, senin Allah'ın uşağının cehennem baresini, od baresini soruşur. فَتُجِبْ وَتَقُلْ اَنَّارُ خَلَقَهَا اللّٰهِ Və sen de cevab edək deyirsən ki, yani bu cehennem odur, Allah-u Teala yaradır. وَاللّٰهِ اِذَا اَرَادَ شَيْاً يَا بُنَي يَقُولَكُمْ فَيَكُمْ Yani ey Allah'ın bil ki, Allah-u Teala bir şeyin olmağını istediğin zaman, sadece ona ol deyir, o da derhal olur. Vataq birövci hədəəəətaqquə sonra bu soallı send de özüncüzünün ş yönə bilsən ve ondan sorak değilə ki həltala ya bu ne ymən yaxsə ynə yerədhəb ey yolladım bilirsəm mi Allah'a ası olan şəs yani Allah'ın emilə yeni yettirmn qdadan çekilmeyen şəxs gelcəəsəucu birbniə adamə iləyn yerəbəbə uçağı da Ə, təbii olaraq cavab verəcəkdir ki, bilmirəm, hara gedəcək. <gülüyor> Fətuxvilüqə ənəğü yədhəbə ilə nər və əşəbənir hər <gülüyor> illər. Və sən də cavab verirək, ona xəbər verirək, cavab verirsən ki, yəni Allaha asi olan, əmrlərini yerin etməyən və qədərindən çəkinməyən, bu oddan, yəni daha şiddətli oda gedəcəkdir. Və bu da 9kucu 10-cu -10 adqım idi ki, yəni uşaqların ə, çox suallarını besməmək, onu cavablandırmaq. Addımlardan 11-incisi hubbu tanafus, yəni uşaqlarda e, yəni, bir-birini ötmək sevdasının olması. Bir-birini qabaqlamaq, ötmək, yarışmaq. Yetamayiz abnafi marahilihumul ula bihubb utanabus fi ma bainihum. Həmçinin uşaqlar ilk mərhələlərində Yəni, bu xüsusiyyətlə onlar seçilirlər. Yəni, bir-birlərini qabaqlamaq, ötmək, yarışmaq. <tə> Fəaliyyə ən nüvaciədəlikə hə tənafüsü məal-umur. Yəni, bizə də vacibdir ki, yəni, bu ötüşməni, bu yarışmanı e, yəni, uca işlərə yönəldək. Necə Allah-u Teala buyurur Mutaqfifun surəsi 26-cı ayədə. <tə> yəni, boy ötüşənlər elə belə işlərdə düşsünlər. Yəni, dini işlərdə. Yəni, dünya işləri yox, dini işlərdə ötüşsünlər. E, minnitli umurid da'at ya sələt və sıya və sünət e, Misal olaraq, namazda, oruclərdə və sünələrdə Fələcəl və meydənli sənafuz Yəni, belə bir yəni, Allahın rızası qazanılan əməlləri yəni, ötüşmək üçün bir meydan etməliyik. İndi həmçinin misal, e, və bu ötüşmənin, yarışmanın əhəmiyyətinə, mühümlüyə dəlavət edən yəni, bir qissə. Ee, Samura ibn-i Cündub radiyallahu anhudan deyir ki Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve səlləm e, yə abidu qilmənəl ansar ki kulli am fəyəli haqqı mənə minhum Samura ibn-i radiyallahu anhudan deyir ki Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm yani, hər il e, ansarların uşaqlarını yoxlayaq e, və sonra onları e, yani, böyüklərlə bərabər götürərdir. Qala ta'rudtu amma salha Yəni bir ildə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mərhum günündə deyir ki, bir oğlan uşağını götürdü məni geri qaytardı. Va qultu ya Rasulullah laqad alhaqtu və dedim ki, Allahın Resul, artıq onu götürdün məni isə geri qaytardın. Wa law saraqu ondan güləcəmsəm ona qələbə gələrəm. Qala ta sarihu. Onda peyğəmbər sallallahu əleyhi və Yəni, bu da nə bilir ki, Peygamber s.ə.ə. onların döyüş üçün onları yoxluq götürərdir. Əyərdir, yəni, dözümlüdirsə, gücü varsa, balaca olmağına baxmayaraq, ə, və yaxşı da 15 yaxşı bitəndən götürərdir. Ə, və həmin üçün, Abdurrahman İbn-i Avuf radiyallahu anhü qal İnni ləfissatı yomu bədrin İdəl qəfəttu fəyidə an yəmini və an yəsəri tətəyən xədifəssin Abdurrahman İbn-i Avuf radiyallahu anhü ki, Mən Bədir günündə, Bədir döyüşündə səhdə idim və çevrildim, gördüm ki, sağımda və solumda iki ya, cavan uşaq var. Və birisi mənə gizlicə dedi ki, Yə am, əmini əbə cəhlin. ey əmir, abu mənə göstər. Fəquldu, yəqnə əxiyi, və mədə tasna'u bihi? Dedim ki, ey qardaşım oğlu, Sən onunla nə edəcəksən? Qalə əhəttu allahə in rəaytuhu ən əqtula əvə mutudunəhu. Dir ki, Allah'a söz vermişəm ki, ya onu öldürecəm, ya da öldürecəm. Fəqalil əkhər sirrə min sahibi mithləhu. Yəni, o birisi də yanımda olan, yəni o sahibi bilmədən, yoldaşı bilmədən, yəni gizlice mənə dedi ki, fəməsərləni yani əmni beynə rəbuləyin məkələhumə. Yəni, o da eyni sözü məndən soruştu. Eyni suallarından soruş Yəni, artıq hiss etdim ki, mən ki, iki kişinin arasındayım. Fə əşərdü ləhumə iləlihi təşəddə aləyhi mislə sahrayni hətta darabə. Və sonra da işarə ilə Abü Cəhri göstərdim. Yəni, onların ikisi, Abü Cəhri üzrəni hücum etdilər qartal kimi, hətta deyə onu öldürdülər. Yəni, balaca uşaqlar edin. Və, Aqradı İbn-i Cəhri, peytəriyyətimin qariqə seyf. Şabrama, an qala, ə, nahal, yani, i̇bn Cerir, ə, ə, Abdullah ibn Shubrum an Sharika la iktahamna al-Qadisiyya sadran al-nahar fa taja'na wa qad ata as-salat. Ibn Jarir tarifi zamanda getirir. Abdullah ibn Shubrum'dan Uba Şaqit'ten deyl ki, Qadisiyye döyüşünde biraz yeri kaydı və artıq namaz vaxtı təxliqdir və müəzzin də yaralanmışdı. Tashahannatu <Gülüyor> fi al-adhan ey kullu mim an Və əzan məsələsində bir az ihtilaf başladı. Yəni hər biri deyirdi ki, Əzdanı özü versin. Faqraqaqra Saad rəziyallahu anhlər arasında Saad rəziyallahu anh onların arasında küç yatır. Qaharəcə səhmurəcul fa ədzenə. Və küçdə bir kişiyə çıxır və o Ədandır. Yəni bu da onların nəyi bildirir? Yəni belə bir işlərdə, yaxşı işlərdə onların üst onun qadını oldu. <coughs> Uşaqların suallarını cavallandırmaq və 11 on, isə Uşaqlanı onların öküşmələrini düzgün şəkildə nə etmək? Yönətmək, yəni uca işlərini yönətmək. Adlımlardan 12-ci. Deyəkun cavadən muəttiran, muəttiran iqvanı alə nəfsin. Yəni, qoyduk evladın, yəni coğunət, səxavətli olsun ə, və öz qardaşlarını öz nəfsindən üstün tutsun. Yetənməz <yazim> biləklərində mərhələlərindən ilkin həyatlarında sevgi tələb edir. Həmçinin onların ilk mərhələlərindən, onların xüsusiyyətlərindən ki, yəni hər bir uşaq istəyir ki, hər bir şey özün olsun. Bu, qadizatun fitriyə cəmi-bənşə budur hər bir bəşanın övladında olan, hissiyyətdən olan bir şeydir. Lidə aləl valide buna görə də valideynə vacibdir ki Yəni, bu fitrəti, bu fitrətdə olanı yönəfsin, düzgün şəkildə yönəfsin, ədəbləndirsin. Biğarsin xıslatı-l-ənsar illəti imtədəxəhumullahu və onların köksündə Allah-u Teala-nin təriflədiyi ənsarların, ənsarların xıslatını, xüsusiyyətini onların köksündə əksin. Necə Allah-u Teala ənsarlar barəsində buyurur, Həşr surəsi 9-cu ayədə وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَالَوْكَنَا بِهِمْ حَسَانْفَ Yəni, ansarlar yəni, özlərin ehtiyacı olduğu halda başqalarını öz nəxslərindən üstün tutardılar. وَهْيَ الْإِثَابْ فَتُغْرَثِي نُفُسِينِ بُدَرُ بُدُرُقُنْ أَمَلِيَةِ Yəni, belə bir üstün tutmaq, yəni, başqasını öz nəxsindən üstün tutmaq. Yəni, bu xüsusiyyə bu qüslər onların nəxslərində əkilməlidir. Yəni, əməli yolla, tətbiqlə, ya hekayələri danışma və yaxud da əməli tətbiqlə onların köpcsündə yerləşdirilməlidir. Buna əməli misallardan, hissələrdən diləmma mə qadimul mədinə aqa Rasulullah sallallahu alayhi və sallam bayn Abdurrahman ibn Auf və Sa'd ibn Rabiə. Yəni muhacirlər Mədinəyə gəldikləri zaman Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Abdurrahman ibn Auf və Sa'd ibn Rabiə arasında qardaşlıq yəni yaratdı. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi ə yani mədinəyə gəldikdən sonra hansaqlarla mühadilə arasında onları qardaşlaşdırmışdı. Hətta onlar, yəni əsl qardaşlar kimi bir-birlərini varis olma məsələsi onları sabit, sabit idi. Sonra artıq bu hüküm, yəni silindi, vərəsətlik məsələsi ə, ondan sonra bu, yəni qohumlar arasında qaldı. İndi yəni, bu artı silini, nəsib olur Ənfal surəsinin axırlarında. Fəqal ya Abdurrahman ibn-i Avf, inni əttəru ansari məlim. Sa'd ibn-i Rabiə deyir ki, Abdurrahman ibn-i Avfə, mən ansarlar içərisində ən çox malı olamayam. Taxsim məli qısmeyin, mən öz malımı. Yəni, iki qismə bölürəm, iki yerə bölürəm, iki yoldaşım var. Və onlardan birini boşuyum, iddəsi qurtaramdan sonra evlənərsən. Qala bərəkə alləhu ləkə fə əhlikə və məlikə Abdurrahman ibn-i Uf radiyallahu anhı deyir ki Allah teala sənin ailənə və malına bərəkət versin. Aynə suhu kumsun? Bazarını sardadır. Fədullu alə suhu bəni qeyniqa Bəni qeyniqa qəbiləsinin yani bazarını ona göstərlər. Fəmən qaləb illə və məğbun Taddu min əqidin və səminin Yəni Abdurrahman ibn-i Uf yaxşı taciridir. Və bazara getdikdən sonra artıq yəni ə bir şorna, yəni yeməklə qayıdır. Yəni bu da yəni nəyə dəlalətdir? Sahabələrin ansarıdır. Yəni Sa'd ibn Rabi ansar idi. Yəni başqasını, qardaşını üstün tutmasına. Və həmçinin Buxari də Risaləti Abu Hurayra rəziyallahu anhdən qala qalat ansarun nabi sallallahu alayhi və sallam və bayn ikhwanina an akhī. Ansarlar Peyğəmbəri s.ə.v deyirlər ki, e, bu xurma ağaclarını bizimlə qardaşlarımız arasında dövdür. Yəni, Peyğəmbəri s.ə.v deyir ki, yox. Yəqfunənəl-məunə və yüşrikunənətik təmarə. Yəni, onlar həm işləyəcəklər, sonra meyvədə e, şəhid olarlar. Qalu, səmiğənə və atağınə. E, və onlar dedilər ki, biz eşikdik və itaat ettik. Və həmçinin e, misal olaraq da, əməli bir misal, əgər sənin evladında müəyyən miqdarda kul hasil oldusa, hasil olandan sonra onu vücudun götürürsən, yəni bir xeyr yoluna özün onu xəcləyirsən, onun gözün qarşısında, e, sonra evladına onun yaşında olan uşaqların nə kimi əziyyət çəkdiyini ona danışırsan, ثُمَّ تَحْتَرُوا لَغُوْا أَنْ لَغُوْتَبَى رَبِشِنْ يَسِرْغَدَنْ لَغُمْ və sonra ə, sabahsız gündə onlar üçün ə, müəyyən qədər ə, bir sədəqə verməyi ona təklif, ə, təklif görürsən, təklif edirsən, sədəki də ugləb dedəliqə, donə təraddudin liə ənna uraqə tutad, bu qədəliqə əməmi O uşaqda heç bir tələddüq olmadan tələddüqsüz bunu qabıl edəcəkdir, o üzvə sədəqəyi önələcəkdir, çünki artıq səni ə, öz qarşısında ə, bu əməli tətbiq etdiyini, E, görüb ona görə. Ona görə sən özün tə, əməli olaraq bunu tətbiq etməlisən və sonra uşaqlığını da həvəsləndirdiyin zaman o da bunu qabul etsin. <gülüyor> Həmçin adımlardan 10-cu, 10-cu, 10, 10, 10 oldu? 12. Yəni 10, 10, 10 suallara cavablandı. 11? Bir-birinlə yarışmalarını. Hə, onların yarışmalarını uca işlərə yönətmək. Hə. Hə. 12-ci, qoydu sənə evladı, səxalatlı olsun, qardaşlarının öz nəfsinlə <gülüyor> düzdürsün. 13-cü, etdən bir libəs ibn İtə və həmçinin evladının e, e, paltarı ilə, libası də maradlanır. Eynlə libəs ləv əhəmiyyət fi e, təqqə uğuni şəxsiyyət əvnə və paltarın da mühüm yeri var, olu var uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında. فعليه مراع ذلك وفق المعايير الشرعيه الواضحه في ذلك دون افراط أو تفريط فبناوره ده biz buna riayet etmeliyik bu şer'i meyarlara esasen ifrat ve tefritten yol verilmeden ila fakat hatta seltu talib hada aljanib walam yaslub buna gore selefler buna qarşı səhlənkar yanaş almışlar. Yəni, ümumiliklə, yəni paltarın yəni, mühüm ə, yəni, yeri var insana ə, təsirində. Hətta İmtiyyəm-i öz kitabında bu məsələyə toxunur, ə, yəni kafirlərə oxşanmaq var əsində. Çünki paltarın təsiri, paltarın təsiri vardır. Var, yoxsa, yox. Ümumiliklə, paltarın təsiri var. Təsiri var, bir var insan, yəni, alim paltarı geyir, yalnız qalfta gözəl paltar, yəni özünü ağır axar. Yəni bir də var əskiyar paltarı geyin və vaxtı idman formasına gələn. Yəni artıq, yəni, paltar insanın hərəkəti nedir? hərəkətini edir, hərəkətini dəyişir. E, bu tərəfdən də, yəni, insan çalışmalıdır, e, yəni onlara oxşamaması. Yəni elə şeylər var, ümmidir, hamı geyir, amma elə şeylər də var, paxtdır. Səlsəmsə, onun niyyəti oldu, olmadı, yəni oxşamaq var orada ona görə fiyadam, bəl, ki, əl-Ənbər salat eləmə buyurur ki, Mənkəhəbəhəbi qavmunun səhvaminhum kim birqə məxərlərsə onlardandır. Və buna misal olaraq əməli hissələrdən Əli ibn Ər-Rəhiməllahi deyib, qultu li-ummi azhabu fa'aktubu al-'ilm. ki, anama mən gedib elm yazım, yəni elm danışım. Və qalat ta'ala qalba thiyab Və anası gəl bura, elm paltarını gey. Anası ona deyir ki, belə gözəl xaltan qeyindirdi və başına əmamə qoydu. Sümmə qalət izhər təqtubul əm. Yəni, indi, ilm dalınca ilmi yaz. Və kənət təql izhər ilə Rabi və təəlləm min ədəbihi qablə ilmihi. Və anası ona deyərdir ki, Rabi'nin yanına gir və onun ilmindən əvvəl onun ədəbindən öyrən. İlmindən əvvəl ədəbindən öyrən. Yümlükte, yani adaba, və sələflər də ümumilikdə, yəni ədəbə daha çox yiraylarında və hətta onlardan biri, öz evlərdə deyir ki, biz sənin bir ədəbi öyrənməyin, mənim üçün yetişik hədis öyrənməyindən daha nədir? Daha sevindir. Və əmçin, Muhammed ibn-i Uqq Dələ, kuntə ələbu fil bil kura və əna xədəd, fə dəxalət il kura, fə və qaad qurbəl-məyətə ibni əmrəni əl-həmsi. İlk mən, Muhammed ibn-i Uqq Ə, mən toqla oynayırdım, balaca uşaq idim. Və toq, Muazə ibn İmran Əl-Hümsin yanına tərəf getdi və topu götürməyə getdiyim zaman mənə dedi ki, İbn-i mən ənd, sən kimin oğulsan. Qoydu İbn-i Avf ibn-i süley dedim ki, Avf ibn-i Süley-i qalə əmə inə əbəd kənə min sənin sənində atan bizim qardaşlarımızdan idi. Fəkənim mən yəqtubu al-hədiz vəl-ilm və sənin atanda hədis və yazanlardan idi. وَالَّذِكَانَ يُشْبِعُكَ اَنْ تَتَّبِعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَالِدُكَ فَصِرْتَ فَصِرْتُ إِلَى اُمِّكَ Və sənə de razımdır ki atanı okşayasan ve onun ardınca gedesen, okşamaq üçün onun ardınca gedesen, mən mm. de anama qayıftım, فَاَخْفَلْتُهَا Onun dediğini anama haber verdim. فَقَالَ السَّدَةِ Anam dedi ki o doğru değil. هُوَ صَد۪يقٌ لِأَب۪يكَ O senin atanın dostu idi. Sə albasatni thuban və izaran, sonra gəldim məəkafə və mənimlə və, və, və, və, və, və sonra anam mənə gözəl paltar geyindirdi. Sonra muafəniyana gəldim. Mənim də şeynər qabul və varaq var idi. Buna 3 addımdı. 10 gündür. Nə ilə maraqlanmaq? Gözəl paltarı ilə. Və 14-cü addım. 14-cü addım. Əlih hiddəta in fi'alat uşaqlarda o yaranan o sərtliyi müalicə etmək. Yaxşı, uşaqların öz emosiyasına qatılaraq etdiyi hərəkətlərini düzgün şəkildə yönəltmək. Yetmezu al-abna fi marahilhum al-ula min hayat bil-infeal bi daraja wahida lil-umur al-hamma wa al-tafiha. min ahamm tilka al-qadaya allati yambagh tanbuhu la uşaqlar ilk mərhələlərində He, onlar e, mühim və yaxud da düşük bir iş üçün e, özlərindən çıxırlar, e, hissiyyətlərə qapılır və bu məhəllə məsələlərindən ən mühümü də diqqət yetirilməsi mühüm olan məsələlərdən birincisi də bu qorxu məsələsidir. Men al-aqta ya la takin min al-aba wal ummah, biz zalam aw ana arasında, valideynlər arasında yayılan Çox yayılan xatalardan da bir də odur ki, uşaqları e, qaranlıqla, zülmətlə və yaxud oğrularla qorxutmaq. Bu, yayılan xatalardandır. Və hədə əmr xatiyun. Bu, yəni xatakar bir işdir. Fələyən bəğən yuxavva fəbidəlikə li ənələvu əvaqib və ximə. Yəni, uşaqları e, zülmətlə, qaranlıqla, oğru ilə qorxutmaq olmaz. Çünki bunun pis aqibəti nəticəsi olacaq. Və səyətərəfdəb aleyhli təqib minəl-əmradı bunun üzərində nəfsi xəstəliklər yaranacaq və uşağın bir iradəsiz, yəni bövlətməsi, işəməsi və uşağın ə, bir küncə çəkilməsi, yığılması yəni belə bir yəni, uşaqda xəstəliklər yarana bilər bunun nəticəsində bəl-vacib aleyhna əni yüşirə qəşrə bil əməni ma'anə Əksinə vacibdir ki, ə, uşaqlarımızla bizimlə yanaşı yəni əminəmanlığı hiss etsin, yəni bizimlə olduğumuz, olduğumuz halda o əminəmanlığı hiss etsinlər. Və ən narbida qadıq yətəlxov billə qorxu məsələsini Allahla bağlamalı Yəni uşaqları Allahdan qorxuzmalı, yəni kölgədən və yaxud zülmətdən, oradan qorxuz olmalıyıq. Həmçinin məsələlərdən biri də qəzəvdir. Qəzəv qadıyaq da bu ələbdən min abayı və ümməsin. Bəzən də uşaqlar valideynlərinin, atalarının və ya analarınından qəzəblənirlər və min mazahiril imtinaa anil Yəni bu qəzəbin əlamətlərindən də bir odur ki, uşaqların yeməkdən imtina etməsi. Yəni görürsən, qəzəblənin yemək. Və bilahi qəzər qad takun ləwn naqit. Bu qəzəbin də tələb etdiyi etmək və lə yətbəru uquqan. Yəni uşağın da belə danlaması, yəni o valideynin qəsd ağ olmaq sayılmır. Li'annahu fi uşaqlar hələ yəni müəyyən yaşlar, 7 yaşlı deyirlər, seçi ayira bilən yaşlarda değillər. yetkinlik illik çağında değillər. Təmetə adı və İbn Təviy bin Təka dahu qalina və la tujbur. Nə vaqisən evladı, qızın qəzəbləndisə onu tərk et, ona cavab vermə. Və layda münaqatı olu ki, ləbiyyə cəmiə tələbatədir. Əyə zaman da uşağın qəzəblənməsi onun istədiyi hər bir şeyi ona yetirməyə bizi vaadə etməməli. Bəzən uşaq qəzəblənəndə nə istəyir anası və ya ata onu verir. İstədiyini, yani, ona gətirir və ya alır. Yəni bu da buna da zəvad etməməli. Fəsad xətası <gülüyor> və bu da daha böyük xətadır. Vəlakin bəddən yəhdə və illə fətau bi üslubun və o saatləşəndən sonra ki, uşağın xətasını asan şəkildə, asan üslubda ona başa sal. Qalilâ, enə, və kədəlik əlinə, nürabbi əbnə ənə, ənənə ilə hadimnə, fəinə nəqdal ki, haqqı mühüqü ilə uşaqlarına e, başa sal ki, e, onlara Allah ki, biz e, qədərləndiyimiz zaman yalnız Allahın haqqlarından biri üçün biz qəzəblənirik. Yəni Allahın haqqı üçün qəzəblənirik, başqa bir şey üçün, nəfsimiz üçün yox. Bitağa yumələmi vacibdir. Yəni sən bunu necə göstərməlisən? Haransə bir, e, yəni günaha yol veriləndiyi zaman onda sənin üzündə olan izgilər dəyişilməli. Və lə təsərrüra la bil sənikə və la sən bunu dilinlə və ya qolunla dəyişə bilmirsənsə, sən bunu üz üzündə hiss yəni, bir münqəz gördüyün zaman bunu üzündə sətməsi. Və ikinci məsələdə qəzəb məsələsi ki, yəni uşaq qəzəbləndisə onu bir az sərt et, eee, Eyni zamanda da onun qəzəblənməsi, onu yəni, hər bir hissədə şərhi yerinə yetirməyə biz də vadar etmə. Bu da bu da xətadır. Bu da xətadır. Yəni onu saatlərlə şundan sonra xətasını e, bəyan edəsən və ondan sonra onu tərbiyə etməliyik yalnız Allah üçün qəzəblənməyə. Misal əməli e, və qıssə əməli misallardan və bunun üçün bir qıssə. Ənə Abdülaziz ibn-i Marvan fəafə ibnəhu Umar iləl-Mədinə. Yətəədəb bihə. Abdülaziz ibn-i Marvan, yani öz illaqı umar -ı. Umar, kimdir bu? Umar ibn-i Yəni, 5-ci xalifə. Umar ibn-i uşaq idi. Onu Mədinəyə göndərir, tərbiyəçinin yanına. Tərbiyəçinin yanına göndərir və qətəbə ilə Salih ibn-i Yətəəəhəduhu, salihini keysən, o da hədis-alimlərindən idi. Yəni, ona qapşırır ki, onun ədəbi ilə maraqlansıdır. Və ki ənəb yurzimuhu səlavat, və o da e, bu namazları vaxtında durmağı ona buyurardı, əmr edəndi. Və abdə yomani sələt fəqələ məə həbəsəkə. Yəni, günlərin bir günü e, gecikir namaza. Namaza gecikir e, və soruşur ki, səni saxlayan nə idi? Qal kanat munajilati teskinu sha'ri. Fa qala, qala min teskin sha'ri ka an tu'thirahu ala salat wa kataba bidalik ila walidi fa Aziz rasulan ilayhi kama kallama hatta halaq sha'ruhu. Ee bedil ki seni saxlayan gedikdirən nə edir ki saçımlı daryan qadın saçım daradığına görə mən gedikdim. Və bu qəlibiyyətə deyir ki ə, Yəni, sən o həddə çatırsan, artıq saçına görə, saçının namazına üstün tutursan və atasına məktum yazır və atası bir adam göndərir oradan, onu danışdırmadan saçını qırpır. <gülüyor> və həmçinin yəni, məsələlərdən, mühüm diqqat yetilməsi məsələlərdən biri də əl-zayyirə, yəni qıskancılık məsələsidir. Və həminəl-xasayidrəti, cübiyyət aleyhəl-nüfus və bu qıskancılıq da ə, nəfslərin fütçətdə <gülüyor> olan bir şeydir. فذاك ابن يقول ان اباه يحب اخاه ki e, atası, balaca qardasini daha cox sevir. Wa naqmiya min sual ghayra va buna oxşar uşaqlarla görsənə qısqancılıq ortaya çıxır. <gülüyor> Fa ona görə, də valideyn bu məsələyə diqqət yetirməli. Diqqət yetirməli. əl arasında sevgidə fərq qoymamalı sevgidə qar koyma. Maldəki evlad yəni öz qardaşını uşaq öz qardaşını qə, yəni qısqanmasın. Vaxta hə, görsən sələflər buradan yəni uşaqları öpəndə də adil olardı. Bir dəfə öpürsə onu bir dəfə öpər. 2 dəfə, 2 dəfə. Ə, bütün hüquqlar və adalet kimi təqdim edə halə və buna görə bu haqlara diqqət yetirilməli və heç birisi onu üstün tutmamalı, fərqləndirilməməlidir. Hətta la yetavalla beynə ikhvar al-haqq və al-hasəd, hətta uşaq arasında heç bir düşmənçilik və həsəd yaranmasın. Həsəd yaranmasın. Demə bunu 20-ci idi. 14-cü addım. 14. Hah, 10-cu addım idi. Suallarınız Suallarını cavablandırmaq bizənmək Sonra hmm. öçmə, çıxma, onların öçməyini düzgün yönətmək sonra səhavat. Səhavat olsun. Öz nəfsindən, qada səiz Sonra şamhalıqlar baş vermir. Və sonra uşaqlarda yaranan psixiatrları düzgün, düzgün yönətmək müalicə etmək. Və sonra addımlardan 15-incisi rabbiy ala ghayrakil <gülüyor> din. Məsələn, övladını yəni din üçün dəyrəkli olmağa Yonad bu üzrə onlu tərbiyə. Yəni vəqəl-əbə və əməl-əmmə tərbiyətul-əbnā aləl-qeyrə lihəzəddin, fə o mənhec-i sələfi kan sələf həb-i ümmə. Deməli bu valideynlərə vacibdir ki, öz övladlarını olma olmaq üzrə etsinlər. Yəni qeyrət də din üçün olmalıdır, nəfs üçün yox. Və bu da sələf mənhecidir. Sənəflər bu ümmətin sələfləri belə idilər. Futuhatü əməli qeyrət lid dīn Bəzi adımlar var ki, bu adımlar evlatlarımızın nəfsində din üçün qeyrətli olmağı ə, yaradır. Bunlar birincisi şey, riq-riq-əsas və nəməd-i-di-siğar-səhabə və təbin-i ğirat i, -i din Yəni, sahabələrin, yəni kiçik sahabələrin və kiçik qissələrini, yəni danışmaq uşaqlara onlar necə bu din üçün onlar qeyrətli idilər və həmçinin Ə, uşağı buraxmaq, uşaq özü görsün, müşahidə etsin. Yəni, bu dinin düşmənləri müsəlmən uşaqlarına nə kimi divan tutdururlar? Yəni, belə bir şeylərə qoruşaqdır, müşahidə etsin. Yəni, uşaqda din, din üçün yəni, qeyrət yaransın deyər. Üçüncü də odur ki, uşağı, uşağı şiqalətləndirmək, həvəsləndirmək. İndi isə əməli bir misal, ə, bunun nə qədər mühüm olmasına dəlavət edən, Ən Əbdurrahman ibn Awf rəziyallahu anh var. Əbdurrahman ibn Awf rəziyallahu anhdan deyir ki, mən Bədr günün səftdə durmuşdum və sağımda, solumda yəni iki uşaq var idi. Yəni balaca yaşda Ənsarlardan. Fə ki, anaquna bayna aẓməmī min mā tağmazu aḥaduhum həl ta'rifu tə Əbəc?" Yəni onlardan biri mənim kimi dilik ki, "Ey əmi, Sən Ebu Cəhli tanıyırsa bunu qalə qültu nəam və mə hədib fə ilə yəbnəti Dedim ki, bəli onun, e, sen var onunla qalə inni hübbirtu ənəhu yasubbu Rasuləlləyə sələllələyə və sələm Uşaq dedi ki, mənə çatan xəbələ gərə o, Allahın rəslını səyür Vəllədî nəfsi biyədi ləv rəəytu, lə yutarlıqı səvadı səvadəhu, hətə yamutəl əəəcəl Yani nəfsim elində ona əmz olsun ki, mən onun ar -ar ardını d Yəni onu tərk etməyəcəm. Yəni birimiz ölünə ölənə qədər. Yə yəni, bu da nəyi bilir uşağın? Yəni din üçün qeyrətli. Yəni nəyə onu öldürürəm? Allahın rəsulunu sevdiyinə görə. Eee, dedik ki, buradakı hissə indi xub biurt an yusubu Rasulullah sallallahu əleyhi İkinci əfsal bahrein. Bahrein o uşaqların hissəsidir. Ruya ən nağil mən azl bahrein xaləd yeləbuna bisavalja və asqul bahrein Rövayət onlara görə, qəhreyn əhlindən olan uşaqlar ə, meydan çir çıxırlar oynamağa və əllərində də o keşiş əhsələri ilə və keşişlər də deyir ki, orada oturmuşlar. فَوَقَعَتِ الْقُرَ عَلَى صَدْرِهِ فَأَخَذَهَا فَجَعَلْ يَطُّبُونَ مِنْهُ Yəni, o keşişlərin birisinin sinəsinə toxunur və sonra uşaqlar yəni, bu tofu ondan tələb edirlər. فَأَبَى فَقَالَ غُلَامُهُمْ ə və o da vermir. Boyun qaçırdı deyir vermirəm. Və uşaqlardan biri deyir ki, səəltukə bimən atə Muhammədən rasulən illə radəttəha aləynə. Mən səni, səndən bu toxu istəyirəm, Muhammədi rasul olaraq göndərən adı ilə onu qaytarmalısan bizə. Fə əbə lanəhullal, o lanəmişdi. Yenə vermədi və səbə rasulullah sallallahu səlləm və peyğəmbər sallallahu əleyhi və söydü fə qəbələlər alay bi sawalijihim fa ma zalu yakhbitun hatta ya usahhawun bi bashurla chomaqarihila o qədər döyəciliklə ki axı ölüb fəru fi adalik Umar ibn Xattab bu meselani Umar ibn Xattab radiyallahu anhu qaldırırlar va vallahi ma sa'i ta'bibatun wala gani'at safarhati uşaqların o keşişi öldürdüyü kimi onun sevinci sevincinə belə sevinməmiş. Al-an <gülüyor> azzal islam və deyək indi də islam izzətləndi. İnna attala sigaran şut menabiyun fa ghadu lahu artıq bir balaca uşaqlar idi. Peyğəmbər söyüldü və bunun üçün dədəbləndilər və peyğəmbərinə yardım etdilər. De. Bu da üçüncü adımiydi, on beşinci adım. İnşallah bununla şifayətlərinin Allah taşıqlarına izləyəm, və qədərəmədən, həlmədən, həlmədən,